Ввечері вийшов на греблю, яка стримувала річку, робила її широкою та глибокою. Засвітилися в небі і в річці зорі, вітер гойдав поміж ріденьких хмар місяць. Спав ставок. Спала риба на дні. Спало серце. Щось згадувало, мріяло. Греблею прийшли хлопці, співали: "Ой, чий то кінь стоїть?" Співали тихо, не наче соромилися. А може й справді соромилися, голоси були кепські. Олегові згадалося дитинство, як він в отакі вечори стояв біля плоту і тривожно та спрагло вслухався в наповнену звуками і скрипом тишу. Найдужче його тривожили дівочі голоси. Вони манили в парубоцтво, в незнане, в обливе кохання. І на серце лягала така тихість та білість, неначе там випали сніги. Тоді ще на селі лунали голосні співи, бувало парубки, як гримнуть на всю долину По дочку одиначку яка навіть скільки з'їдала, пила Не п'яна була ще, їхала, співала на хлопців, моргала, їхала, ха-ха І від того їха-їха-ха тремтіло і бриніло повітря І пси по всьому селу хрипіли від гавку та люті Поповою дочкою парубки допікали дівчатам, а ті, на відповідь, сукоріли з колодок швидко та часто. Під полом курчата хлопці ловлять та цілують, думають дівчата. А якщо хлопці проминали ті колодки і йшли далі, дівчата посилали їм навздогін. На городі борона догори зубами, сякі такі кривосраки ще й бракують нами. Батько закликав до хати і знову гуманів про політику, про нестатки, про те, що селянам ось вже два роки не платять нічого, та й пенсіонерам також, що все дорожче день від дня, а мати озивалася від судника. Та годі тобі, аби було тихо, у нас хоч чечні немає. Вранці по сніданку батько та мати почали одягатися в святкове, щоб іти на відкриття обелісків. Батько завше трохи неохайний, хотів іти в синьому, блискучому відлою на бортах та рукавах піджаці, Але мати нагримала, і він переодягнувся в світлею смужку і такі штани, доношував Олегове. Олег лишився в хаті. Дивився у вікно. На підвіконні стояла сулія з наливкою. Та сама сулія. На мить здалося, що і наливка та сама. Присипані цукром вишні пускали сік, Сул'я стояла на сонці, І круглі бульбашки бігли по поверхні. Як вона в дитинстві манила його, Він брав соломинку і вчиняв гріх, Смоктав солодющий-пресолодющий сік. І рвав ще недостиглі великі довгасті сливки, он з тієї сливи, теж гріх. Виходить, він увесь з гріха? Та ні, той не гріхи, а дитячий кабешік. І він з усього цього саду і городу, з батьківської хати, тільки це справжнє, а більше нічого. Все оте, чим нині годують радіо та телевізор, галасують депутати, сичать високі партійці, ефемерне. Оманне, воно тільки для них, а не для його батька та матері, не для села, яке веде свою нитку від Велеса та Милуші, від Бога, який сотворив увесь цей світ досконалим і гармонійним, аж поки з того кола не почала випадати людина та почала підгинати все під себе на догоду своїй гордині, своїй хіті, своїм примхам. Але ж Господь створив і людину. Виходить, Він знав це, на це її створив, на експеримент. А може, творив не той Господь, а який? Обелісків відкривали в парку два, виготовляли їх майстри з міста, обидва за одним разом. Не кликати ж двічі. Жертвам сталінських репресій, розкурколеним та померлим з голоду у 33-му, розстріляним 34-го, 37-го, і другий, загиблим на війні та в партизанах, а також побитим німцями в 43-му, 67 чоловікам, за те, що партизани підірвали гранатою німецького коменданта з денщиком і вівчаркою. На обох обелісках довгі ряди викарбуваних прізвищ, хто погинув тут, а хто в далекому Сибіру і по всій Європі. Ця земля прийняла в себе стільки крові, то недарма на ній родять червоні, як жар яблука, і краплями крові глід. І вода надвечір розлита в річці червоними плесами, а земля на горі гливка й важка. Плуг же чорну, масну скибу.